Любом лядобна рівного Почаєва острога. Звісно ж, пора для гастрольних мандрів не найкраща. Осіння нагода, холодні дощі, тріскучі морози, снігові. Але театр орієнтується на сільських глядачів, а в них же влітку і перший місяць осені одна дорога – на поле. Колектив Богдана Певного – то театральна перлинка, сучасна легенда, про яку говорять далеко за межами Волині. І Ян Загурський при всьому його польсько-єврейському гонорі не міг не визнати, що говорить недарма. Одержимий сценою він умів оцінити акторський хист і режисуру. Але сам Загурський не мав театральної освіти, на відміну від Миколи певного, який ще в юності отримав блискучий вишків, а потім і чудову практику. Та що там гріха таїти? Цей театр викликав у Яна Загурського не тільки захоплення, але й велику білу застрість. Він їхав не просто зустрітися з корифеєм, подивитися вистави, але й щоб перейняти деякі режисерські ходи певного, переглянутися пильним оком до гри його провідних акторів, послухати хор та оркестр, створені при театрі. Одне слово – повчитися. Традиційно певніці розпочинають сезон Наталкою Полтавкою. Обіцяють повторити її і цього разу. В репертуарі Загурського також є ця вистава. Бачив він ще інші постановки найпопулярнішої п'єси Івана Котляревського. Але що за диво, що за магіє ця Луцька Наталка Полтавка. Заради неї таки варто їхати аж з іншого краю Речі Посполитої, бо дещо почуєш таке меццо сопрано, як у Ніни Певної. Та й хто ще може так передати полтавський кородикт? як уродженець Полтавщини Микола Певний. Незважаючи на те, що Луцьк із провінційного закутка Російської імперії почав стрімко підніматися до воєводського рівня Речі Посполитої, він мав особливий український шарм, сильне і цікаве національне середовище. Осереднім його патріотичної громади стала Наддніпрянська політична еміграція, яка оселилася в місті після того, як армія ОНР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 і зразу ж взялися за наймалішу для себе справу. Розділ четвертий Відкриття нового театрального сезону в приміщенні рідної хати. Після показу вистави Наталка Полтавка виступили кілька промовців. Серед них і Петро Певний, брат режисера, журналіст, голова Волинського об'єднання українців –